Чижиків батько побачив цікаві очі дівчаток Трохи зніяковів І став помаленько підштовхувати дивака на кухню Гілля, я такого вірша написав Розмахував великими руками той Ось послухай А вже ж, Василь, ходімо